Пишні написи на могильних плитах Вирізблені в тому столітті, коли вільного часу люди мали більше, ніж тепер Тут лежить прах Альберта Крофорда «Есквайре» прочитала Ен на понівеченій сірій плиті що багато років обіймав пост начальника артилерії його величності в кінгспорті Він служив у армії до підписання мирної угоди 1763 року Опісля чого Вийшов у відставку Через кволе здоров'я Він був відважним офіцером Найкращим із чоловіків Найкращим із батьків Найкращим із друзів Спочив 29 жовтня 1792 року У віці 84 літ Опрісі, це чудово Тут справді багато простору Для уяви Скільки пригод було, напевно, у такому житті? А щодо його людських чеснот, то другого такого велимовного панегірика Гірика в цілому світі не відшукати, я певна. Цікаво, чи казали вони йому за життя, що він був найкращим із батьків, чоловіків та друзів? «А ось іще одна», – відповіла присила. «Слухай, пам'яті Олександра Роса, що спочив 22 вересня, – 1840 року У віці 43 літ Нехай цей надгробок Послужить даниною любові тієї Кому впродовж 27 років Він був вірним слугою Для кого був другом Гідним найглибшої довіри І ніжності Яка гарна епітафія Замислено мовила Енн Годі її бажати кращої Усім певним чином слуги І коли те, що ми вірні Можна щиро вирізьбити на нашому надгробку, то і додавати вже нічого не треба. А ось маленька сіра і така сумна плита – пам'яті наймилішої дитини. І ще одна – пам'яті того, хто похований де інде. Цікаво, де та незнана могила? ж, прізь, нинішні цвинтири ніколи не будуть такі цікаві, як цей. Ти правда казала, я сюди незрідка зазиратиму. «Я вже люблю це місце. Бачу, ми тут не самі. онде наприкінці алеї дівчина». «Так, і здається, це та сама дівчина, що її ми бачили зранку в Радмонді». «Я дивлюся на неї вже п'ять хвилин. Точнісінько півдюжини разів вона, мов би, поривалася підійти до нас. І щоразу спинялася на півдорозі. Чи то страшенно суром'язлива, чи то має нечисте сумління». Ходімо, познайомимося з нею. Мені здається, на цвинтарі це буде легше, ніж у коледжі. І дівчата рушили довгою трав'янистою алеєю до незнайомки, що сиділа на сірій плиті попід велетенською вербою. Була вона і справді вродлива. Живою, незвичною, чарівливою вродою. Коси мала каштанові і гладенькі, мов шовк а круглі щічки її вкривав легкий рівний рум'янець. Над великими оксомитовокарими очима були в неї чорні широкі брови з дивно загнутими кінчиками, а червоно-рожеві вуста вигиналися химерно і бердливо. Був на ній елегантний коричневий костюм. На ногах видніли модні туфельки, а капелюшок із темно-рожевої соломи прикрашений золотаво-коричневими маками. Невловно і беззаперечно свідчив, що це – витвір справжнього митця своєї справи. Зненацька прісцилу боляче шпигнуло усвідомлення, що її власний капелюшок виготовила сільська модистка. Ент тим часом стривожно міркувала, чи не здається блузка, яку вона сама пошила, а пані Лінд підігнала їй по фігурі простацькою та сільською, поряд із вишуканим обранням незнайомки. На мить обом дівчатам закортіло піти геть. А проте обидві вони вже підходили до сірої плити. Тікати було пізно, бо шкароока дівчина, очевидно, виснувавши, що вони йдуть до неї, підвелася і, простягнувши руку, стопила вперед, усміхаючись весело і дружньо. Не було в тій усмішці знати ані тіні нечистого сумління чи сором'язливості. «Я так хотіла довідатися, хто ці твої дівчат», – радісно вигукнула вона. «Просто до смерті хотіла. Я бачила вас уранці в Редмонді. Там було жахливо, еге ж? Я навіть пошкодувала, що не лишилася вдома і не вийшла заміж». Від цієї несподіваної заяви Ен і Пресцила щиро і невимушено розсміялися. Засміялася слідом за ними і каравока дівчина. Це правда, адже я могла вийти заміж. Ну ж бо, сядьмо на оцій плеті і познайомилась. Це було неважко. Я знаю, ми будемо дуже одна-одну любити. І я вже знала це, що й не побачила вас уранці в Редмонді. Як мені хотілося підійти і обійняти вас. Чому ж ти не підійшла? – запитала прізь Бо просто не могла зважитись. Я ніколи і ні на що не можу сама збажитись, і завжди від цього мучуся. Варто лише мені зробити вибір, як усім єством я починаю відчувати, що правильним буде геть інше. Страшно лихо, але така вже я народилася. І марно винуватити мене за це, як то робить дехто. Тому я і не наважилася підійти і заговорити з вами, хоча дуже страшенно хотіла. «Ми думали, що ти соромишся», – мовила Енн. «О, ні, Люба, ні. Сурмізливість не належить до вад, – чи то чесно от Філіппі Гордон, або ж коротше просто Філ. Будь ласка, кличте мене Філ. А вас як звуть?» «Це Прістила Грант», – показала на подругу Енн. «А це Енн Шерлі», – так само вчинила Пристела. «І ми обидві з острова принца Едварда одноголосно повідомили дівчата. «А я з Болінброка, що в Новій Шотландії, відповіла Філіпа. «З Болінброка?» – вигукнула Ен. «Я ж саме там народилася». «Правда? Тоді ти теж синя носа?» «Ні», – відказала Ен. «Хтось, здається, Ден О'Коннел писав, що не конче той, хто народиться в стайні, буде конем. Я питома Острів'янка». «Нехай». Все одно я рада, що ти народилася у Волінброку. Це робить нас, мовби, землячками, еге ага. Я тішуся, бо тепер, коли звірятиму тобі свої таємниці, не почуватимуся так, наче все розповідає чужинці. А мені доведеться їх тобі звіряти. Я не вмію берегти таємниці, і старатися годі. Це найгірша з моїх вад. І ще нерішучість, як я вже казала. Ви не повірите. Та сьогодні за півгодини я не могла вибрати, в якому капелюшку йти сюди. Сюди на цвинтар. Спершу хотіла в коричневому з Та коли наділа його, подумала, що цей рожевий пасуватиме краще. А приколола його, і тоді коричневий мені сподобався більше. І врешті-решт я поклала їх обидва на ліжко, заплющила очі і штрихнула шпилькою на навмання. Влучила в рожевий. То й пішла в ньому. Він мені личить, правда? Скажіть, що ви думаєте про мою зовнішність? На цю наївно, проте цілком серйозну вимогу Присила знов розсміялася. Ен, утім, поривчасто стиснувши руку Філіпа, відповіла: Ще вранці ми подумали, що ти одна з найгарніших дівчат у Редмонді». Редмоді. Вигнуті воста Філіпи розквітли чарівливою нерівною усмішкою що відкрила дрібні білосніжні зуби. «Я теж так подумала», – продонала ще одна дивовижна заява. «Та все ж хотіла, щоб хтось мене в цьому підтримав. Бо сама я не маю певності навіть щодо власної вроди. Вирішу, бува, що я гарна. Аж тут таки і почну картатися, що насправді все зовсім не так. Та ще в мене є жахлива стара дворідна бабуся, котра завжди так тяжко зітхає і каже – Яке ж гарненьке було дитя. Дивно, як тут змінюються діти, коли виростають. Я страшенно люблю своїх тітонюк, але терпіти не можу твоєрідних бабусь. Тому ви, будь ласка, кажіть мені частіше, що я гарна. Це завжди така радість для мене. А я вам колись хочете віддячу. Я можу це робити з абсолютно чистим сумлінням. Дякую, засміялася Ен. Та ми із присилою і так певні своєї вроди, і тому ще якихось підтверджень нам не треба, тож не переймайся. Ти смієшся, бо думаєш, що я огидно марнославна, та запевняю тебе, це не так. У мені немає ані краплі марнославства. І я не шкодую компліментів іншим дівчатам, коли вони на те заслуговують. Як добре, що ми з вами познайомились. Я приїхала в суботу і вже ледь не вмерла, так за домом скучила. Правда ж це страшне відчуття? Бути в Болінброку славетною особою, а тут стати просто ніким. Часом я так тужила. А де виживете? На Сент-Джон 38. О, як чудово, бо я одразу за рогом, на Воле-Стріт. Хоча в мене кепський пансіон. Там нудно і похмуро, І вікна в моїй кімнаті виходять на такий бридкий задній двір найпаскудніше місце у світі. А що до кутів – Ну, хай і не всі кінгспортські коти збираються там увечері, але щонайменше половина з них напевне. Я люблю котів, які тихенько сплять на килимках перед затишними камінами з веселим полум'ям. Але коти у півночі на задніх дворах – це геть інші тварини. Я ридала всю першу ніч тут. І те саме робили вони. Якби ви бачили мій ніс уранці, я тоді так шкодувала, що поїхала з дому. І як-то ти наважилася їхати в Редмонд? Така нерішуча, весело поцікавилася при сила. Господь з тобою, Люба, я і не наважувалася. Це тато захотів відправити мене сюди. Так затявся, хто зна чого. Бо ж уявити лише, я здобуваю ступінь бакалавра. Сміх та й годі. Хоча мені це буде неважко, розуму в мене тьма. О, непевним тоном відказала при сила. Так, але яка ж то тяжка праця думати, а бакалаври ж усі певні люди вчені, гідні, розумні і мудрі. Ні, я сама не хотіла їхати в Редмонд, зробила це тільки через тата. Він у мене таке чудо, а якби я лишилася вдома, то все одно довелося б вийти заміж. Мама на цьому дуже не полягала, вона страшенно рішуча, але я і думати не хотіла про заміжжя, принаймні в найближчі кілька років. Бо спершу варто як слід повеселитися. І хай як смішно уявити мене бакалавром, думка про те, що я можу бути поважною заміжньою дамою, видається справдешнім безглуздям. Мені ж усього вісімнадцять. То я і подумала собі, що ліпше поїхати до Редмонду, аніж іти під вінець. Та ще як мені було обирати, за кого виходити? Від женихів спасу немала, засміялася Енн. Отож, я страшенно подобаюся хлопцям. Правда-правда. Та обирати однаково довелося би із двох. Решта були або надто молоді, або надто бідні. А я, бачите, мушу вийти за багатія. Чому? Люба, та невже ж можливо уявити мене за бідняком? Я не вмію робити зовсім нічого корисного. А грошей витрачаю до столиха. О, ні-ні, мій чоловік повинен мати їх цілу тьму тож і коло женихів звозилося до двох. Але із двох мені обрати не легше, аніж із двох сотень, бо я чудово знаю, що за кого би не вийшла, усе життя шкодуватиму, що не обрала іншого. І ти жодного з них не кохала? Ледь завагалася Ен. Нелегко було їй говорити з незнайомою людиною про величну таємницю, котре назавжди змінює життя. Господи, звісно ні. Хіба я можу кохати? Я й не здатна на таке. Та я і не хотіла б закохатися. Кохання перетворює тебе на рабу, так я вважаю, дає чоловікові страшену владу і можливість тебе скривдити. Мене це лякає. Ні-ні. Алек та Алон за чудові хлопці, і обидва так мені подобаються, що геть ніяк і вирішити, кого із двох я люблю більше у цьому і лиху. Алек, звісно, вродливіший а я просто не можу вийти за негарного чоловіка. І вдача у нього славна, і такі милі чорні кучері. Та він аж надто бездоганий, а я напевна, чи потрібен мені бездоганий чоловік, такий, у яким і жодної вади не знайдеш. «То чом би не вийти за Алонзо?» – серйозно запитала Присела. «Подумай лише, вийти заміж за хлопця на ім'я Алонзо», – скрушно відказала Філ. «Такого я боюся не стерпіла би» але в нього класичний ніс, а для мене страшеною втіхою буде мати чоловіка з носом, який не викликає сумнівів. Бо мій такий непевний, зараз він формується за Гордонівським зразком, але мені лячно, що з віком він може перебрати і Бернівський гриз. Я щодня його оглядаю дуже прискіпливо, щоб присвідчитися, що він і досі Гордонівський. Моя мама з Бернів, і в неї, що най Бернівський – з усіх бернівських носів. Бачили б ви його. А я так люблю гарні носи. У тебе Ен страшенно гарний ніс. І ніс Алонзо майже схилив мене до вибору на його користь. Але ж Алонзо... Ні, я так і не обрала. Якби із женихами можна було як із капелюшками. Поставити поруч, заплющити очі і стрикнути шпилькою. Усе було б набагато простіше. «А як Алек та Алонзо поставилися до твого від'їзду?» – допитувалася Прістило. «О, вони досі не полишали надій. Я сказала, що їм доведеться почекати, доки я прийму рішення. І вони готові чекати. Бачите, вони просто обожнюють мене. А я тим часом веселитимуся. Сподіваюся, у Редмонді я матиму силу з селену кавалері, Бо інакше мені буде так нудно». «А вам не здається, що всі першокурсники – Тут страхітливо потворні. Гарний мені трапився між них лише один. Але він пішов, доки ви з'явилися. Його товариш кликав його Гілбертом. У цього товариша очі у такій банькаті. А куди це ви, дівчата? Хіба йдете? Мусимо, доволі холодно відказала Енн. Уже пізно, а в мене є ще роботи. Але ж ви прийдете ще якось до мене, так? Запитала Філіппа, Підводячись і обіймаючи їх у Бог. І мені дозвольте приходити. Я хочу з вами дружити. Ви мені дуже сподобалися. Вам же ще не зовсім набридла моя легковажність, правда? Не зовсім, засміялася Ен, сердечно обіймаючи Філіпу у відповідь. Бо я ж ні трохи не така дурна, якою здаюсь. Приймайте Філіпу Гордон, якою створив її Господь, із усіма вадами, і будьте певні, вона вам сподобається. Як гарно тут на цвинтарі, еге ж, я б хотіла, щоб і мене тут поховали, а цієї могили я не бачила, у цієї із залізною огорожею. Гляньте, дівчата, на камені напис, що це могила Мічмена, котрий загинув у битві між Шенноном та Чесипіком. Подумайте лиш. Ен зупинилася біля огорожі, розглядаючи потрощений, витертий надгробок. Серце її затрепетіло від раптового хвилювання. Старий цвинтар попід шатром дерев і з довгими рядами тіней зник із-перед її очей. Натомість бачила вона Кінскбурську гавань, майже за сотню років перед тим. Поволі з туману виринув величезний фрегат з осіннім антийським прапором Метеором. Позаду в іще і ще один. І на палубі його лежала Завинута у свій зірковий прапор непорушна фігура тіло відважного капітана Лоренса. Рука часу перегорнула сторінки, і ось уже за токою тріумфально пливе Шанон, ведучи за собою переможний часопік. Повернися, Ен, повернися. сміючи, сягла її за руку Філіпа. Ти за сотню років від нас. Повернися. Ен підкорилася, зітхнувши, і з мрійливим блиском в очах. «Я завжди любила цю стару історію», – відповіла вона. «І хоч перемогу в тій битві здобули англійці, я люблю її через хороброго, загиблого командира». Ця могила, мов би, наближає ту битву до нас і робить її такою реальною. Цьому бідолашному мічману було всього 18 років. Він загинув від тяжких ран, котрі дістав у запеклій борні як сказано тут в епітафії. Такої лише може бажати солдат. Перш ніж піти, Ен відколола від сукні букетик невеличких бузкових стокроток і обережно поклала на могилу хлопця, полеглого у великій морській дуелі. «То що скажеш про нашу нову правительку?» запитала Пріссила, коли Філ пішла. «Мені вона сподобалась. Є в ній щось чарівне, попри всі її безумні вигадки». Я вірю, що вона, як сама каже, нітрохи не така дурна, якої здається. Миле, зворушливе дитя навіть не знаю, чи вона колись виросте. І мені вона сподобалась, упевнено проказала Прісила, хоч і говорить про хлопців не менше за Рубі Джеліс. Але Рубі мене дратувала, чи і викликала на доту. Проте Сфіль хотілося хіба щиро посміятися. Чому так? Вони дуже різні. Замислено відповіла Ен. Рубі, я думаю, чинить свідомо Бавиться в кохання і закоханість. Та ще коли хизується своїми женихами, відчуваєш, як вона хоче тобі дошколити, що в тепі їх не так багато. Філ же про своїх женихів говорить, як про добрих друзів. Вона справді вважає хлопців своїми друзями. Любить, коли вони крутяться довкола неї десятками. Любить бути в центрі уваги. І хоче, щоб всі її любили. Навіть Алек та Алонзо. Тепер я завжди буду згадувати ці два імені разом. Для неї мов двоє товаришів, які хочуть, щоб вона все життя з ними гралася. Я рада, що ми познайомилися з нею. І рада, що побували на старому цвинтарі. Здається, нині я постила крихітний корінець у кінспольську землю. Сподіваюся, це так і є. Не люблю почуватися. Розділ 5. Листи з дому. Упродовж наступних трьох тижнів Ен і присила почувалися чужинками на чужині. Потім з Донецька все обладналося Редмонд, професори, аудиторії, студенти, навчання і розваги. Життя більше не складалося з розрізнених фрагментів а линуло соціальним потоком. Першокурсники з юрми, не пов'язаних між собою осіб, перетворилися на єдину групу із власним духом, гаслом, інтересами, амбіціями і антипатіями. У щорічному гуманітарному конкурсі вони виграли в змаганні з другокурсниками і відтак здобули повагу решта студентів та глибоку впевненість у власних силах Досі три роки поспіль Перемога діставалася Другокурсникам Цьогорічною ж звитягою Першокурсники завдячували Майстерному керівництву Гілберта Блайда Котрий розробивши нову хитру мудру тактику Призвів до нищівної Поразки суперника І тріумфу своєї команди Нагородою за заслуги Стало для нього Обрання старостою курсу Місце почесне і відповідальне. Принаймні з точки зору новачка, про яке багато хто міг лише мріяти. Також його запросили долучитися до ягнят. Редмінський слівце на позначення студентського товариства. Лямда Тета. Честь, якої зрідко удостоювався першокурсник. Посвячення в члени товариства вимагало ініціації. Упродовж цілого дня – Гілберт мусив ходити центральними і найжвавішими вулицями Кінгспорта, в креслатому жіночому капелюшку і широчайному яскравому кухонному фартуху із сквітчастого ситцю. Усміхнений Гілберт весело проходжав містом, раз по раз, чемно піднімаючи капелюшка при зустрічі з котроїсь із знайомих дам. Чарлі Слоун, котрого ягнята до своїх лав не запросили, сказав Енн, що не розуміє, як може Блайт це робити, і що він у свою чергу ні за що до такого б не принизився. «Уяви, Чарлі, словно капелюшку та фартуху!» – сміялася Присцила. «Він мав би вигляд точнісінько, як його бабуся. А Гілберт і в жіночому броні був чоловіком, геть як у власному звичному одязі». Невдовзі Енн і Присцила опинилися в самісінькому вирі ретменського життя. Великою мірою це сталося завдяки Філіппі Гордон. Філіпа була дочкою знаного і заможного чоловіка і належала до старої родини синюносих аристократів. У поєднанні з її вродою та чарівністю, котру зауважили всі її знайомі, це відкривало перед нею двері кожного студентського клубу, гуртка і товариства. І всюди, де вона бувала – Її супроводжувала і Ен із присилою. Філ обожнювала своїх нових подруг – А надто Ен. Вона була доброю товаришкою, вільною від будь-яких упереджень. «Люби ж мене, люби і моїх друзів!» Таке, здавалося, було її неосвідомлене гасло. Отож, вона легко ввела їх у своє дедалі ширше коло знайомств, і для двох емонлійських дівчат – Шлях до редманського товариства виявився легким і приємним. На подив і застрість інших першокурсниць, які, позбавлені підтримки Філіпи, мусили впродовж першого року навчання лишатися на периферії усіх важливих подій. Для Ен і Присиле з їхніми серйознішими поглядами на життя Філ була тим самим милим зворушливим дитям яким здалася під час їхньої першої зустрічі. Утім, як сказала сама Філіпа, розуму в неї була сила селена. Де і коли вона знаходила час на уроки, лишалася таємницею, бо її постійно просили до участі в різного роду розвагах, і домашні її вечірки завжди були велолюдні. Женихів вона мала скільки душі хотілося, поза як дев'ять із кожних десяти першокурсників і значна частина старших студентів змагалися між собою за саму лише її усмішку. Вона цим щиро тішилася і про кожну свою перемогу радісно оповідала Енн і Пріссилі, вдаючись при цьому документарів, від яких у бідолашного закоханого вуха палала би справдешнім багрянцем. Проте, Алек та Алонзо, здається, досі не мають собі жодного серйозного суперника. Жартівливо заважила Ен. Жодного, — підтвердила Філіпа. Я щотижня пишу їм обом і все розповідаю про своїх тотешніх хлопців. Я впевнена, їх це тішить. Хоч, звісно, того, хто подобається мені найбільше, ніколи я не здобуду. Гілберт Плайт не звертає на мене уваги, хіба часом гляне так, наче я маленьке миле кошенятко, яке хочеться погладити. І причини мені відома. Я вам, королево Анна, я мала б до віку на тебе образитися, а натомість люблю тебе просто нестямно і гірко мучуся, коли не бачу тебе щодня. Ти така не схожа на решту моїх знайомих дівчат? Коли ти дивишся на мене цим своїм особливим поглядом, я почуваюся дрібною і легковажною істоткою, і дуже хочу стати кращою, мудрішою і сильнішою. Та всі мої шляхетні наміри вибиває з голови перший, ліпший, гарний хлопець. Правда чудове життя в коледжі. Аж смішно згадати, що першого дня мені було так маркітно. А втім, якби не це, я, певно, так і не познайомила себе із вами. Ен, прошу тебе, скажи, що ти малесеньку краплиночку любиш мене. Я вмираю, так хочу почути це. «Я люблю тебе велику краплиночку. І думаю, що ти чудове, миле, ніжне, пухнасте і лагідне кошенятко», – засміялася Ен. «Але не розумію, коли ти встигаєш учити уроки». Проте Філ, очевидно, встигала, бо серед першокурсників мала найвищі оцінки з усіх предметів. Навіть старий буркотливий викладач математики, який не терпів студенток, і виступав категорично проти прийому дівчат у Редмонд, ніколи не міг загнати її на слизьке. Вона випереджала своїх однокашниць в усьому, окрім англійської мови і літератури, де Енн Шерлі лишила її далеко позаду. Самі же Енн навчання на першому курсі видавалися дуже легким, головним чином, завдяки самостійним заняттям, що їх вони з Гілбертом трималися впродовж попередніх двох років в Ейволі. Це дозволяло більше часу присвятити спілкуванню і знайомствам, яким вона віддавала належну увагу. Проте ніколи, ані на мить, не забувала вона Еймелі і тамтешніх друзів. Щотижня найщасливішими днями для неї були ті, коли приходила пошта. Доки надійшли перші листи, Ен і гадки не мала, що зможе, бодай, колись полюбити кінгспорт і відчути його своїм домом а доти до Еймолі, здавалося, були тисячі неосяжних миль. Листи ж зробили його ближчим, і переплели старе життя з новим так тісно, що з них виткалося одне суцільне існування замість двох безнадійно непов'язаних між собою періодів. У першій пачці було шість листів. Від Джейн Ендрюс, Рюби Джеліс, Діани Барі, Маріли, Пані Лінд, та Деві, Джейн писала каєграфічним почерком, ухайно розставляючи всі крапки над І та виводячи дашок над кожною Т. Утім, лист її не містив жодної цікавої фрази. Вона ні словом не згадала школи, про яку Ендо нестямо хотілося почути, і не відповіла на жодне із запитань, які поставили їй Ен у своєму листі розповівши натомість, скільки ярдів мережево вона останнім часом виплила, яка погода в Еймолі, яку сукню вона збирається шити і як саме переживає головний біль. Рубі Чиліс у своєму довжелезному листі гірко побувалася за Ен, переконуючи, як бракує її товариство в усьому. Допитувалася, які в Редмонді хлопці, і на сам свіряла власні тривоги і сумніви, пов'язані із численними її кавалерами. То був порожній, нешкідливий лист, із якого Ен могла б хіба посміятися, якби не поскриптом. Гілбертові, судячи з його листів, Редмонд сподобався, писала Рубі. Чарлі ж, здається, не в захваті. Отже, Гілберт пише Рубі. Чудово! Звісно, він має на це повне право, от лише... Енн не знала, що першого листа Рубі написала сама, а Гілберт відповів на нього просто іщемності. Дівчина презирливо відкинула листа Рубі в бік. Проте всю гіркоту, кутру зійняв їй у душі той поскриптом, геть чисто змив веселий, радісний, повний таких жаданих новин лист Діани. Подруга, може, трішки забагато писала про Фреда, та все ж не оминула увагою жодної справді цікавої теми. І читаючи, Ен мов би знову опинилася в Еймолі. Маріла писала сухо і безбарно, і ніяких пліток, ані виявів почуттів не було в її листі. Проте від нього віяло духом простого і безпечного життя в зелених дахах, незмінного спокою і любові, котрі завжди чекали там на Ен. Лист пані Лінд був повен церковних новин. Вільна від хатніх клопотів, пані Лінд могла тепер присвятити церкві більше часу, усією душею болюваючи за перебіг тамтешніх справ. У листі вона обурювалася бідолашними заступниками пастора, одного з яких належало обрати на тимчасову вакантну емонлійську кафедру. Певне зараз у священники йдуть самі бевзі і нитями, писала з гіркотою пані Лінд. Бачила б ти цих кандидатів. А що вони мелять у своїх проповідях? Чи не половина з того – просто вигадка. А найгірше те, що в жодного з них не має міцної теологічної позиції. Та не було ще серед них жахливішого, ніж той, що його ми слухаємо зараз. Бере собі текст із Біблії, а проповідь каже геть про інше. Та ще заявляє, буцім не вірить, що жоден язичник не увійде в Царство Небесне. Треба ж таки? Тоді, виходить, усі гроші, котрі ми пожертвували на місіонерське служіння, були витрачені на марне. От що. У неділю, каже, мовляв, наступного тижня читатиме проповідь про Сукиру, що плавала. Краще би взявся ретельніше за Біблію, та й не чіпав сенсаційних тем. Коли вже пастор не може в святому письмі знайти собі тема для проповіді, то все геть сходить на пси, будь певна. Яку церкву ти відвідуєш, Ен? Сподіваюся, ти робиш це регулярно. Люди часом занедбають церкву, живучи далеко від дому, і я гадаю, студенти коледжів щодо цього великі грішники. Я чула, що дехто з них навіть уроки вчить у неділю. Сподіваюся, Н, ти ніколи не впадеш так низько. Пам'ятай, як тебе виховували, і пильнуй з тим своїм новим товариством. Хто знає, що за набрід там по коледжах учиться? Зовні вони, може, як груби побілені, а всередині хижі вовки, будь певна. І краще, навіть не розмовляй із жодним хлопцем, коли він не з нашого острова. Я забула тобі розказати, що сталося того дня, коли пастор приходив до нас. У житті не бачила нічого кумеднішого. Я і Марілі сказала, оце б Ен посміялася, якби тут була. Навіть Маріла сміялася. Бач, він незенький гладун, і нього в нього криві А до нас тоді забрів той старий Велетенський кнур пана Гаррісона Зайшов у задній двері Та ще ж саме в ту хвилину Коли пастор вийшов на поріг Кнур кинувся геть Але не мав як вибігти Хіба поміж ніг пастора Проте був він такий великий А пастор такий низький Що його він і поніс на власній спині Капелюх у пастора полетів один бік А ціпок в інший Саме в тому мить, як ми з Марілою вибігли з кухні. Ніколи не забуду, як він змінився на виду. Та й бідолашний кнур смерть перелякався. Тепер щоразу, коли я читатиму в Біблію про основіснілих свиней, що кинулися із кручів море, буду згадувати, як кнур пана Гаррісона мчав схилом, несучи на собі пастора. Він, мабуть, подумав, що то нечистий, замість вселитися в нього, скочив йому на спину. Добре, хоч дві нята ніде поблизу не крутилися. Не слід їм бачити пастора в такому непоказнім становищі. А він зіскочив, чи то впав із кнурової спини вже перед самісіньким струмком. Кнур собі, як навісний, кинувся через струмок просто ліс. Ми з Марілою підбігли до пастора, помогли йому підвестися і обтрусити пальто. Він хоч і не забився, та дуже розсердився. «Винувати в нас із Марілою усьому, хоч ми йому пояснили, що то кнур не наш, і що нам самим він дошкуляв ціле літо. Та й чого пастир пішов до задніх дверей? Пан Алан ніколи такого не робив. Не скоро вдасться нам знайти такого пастора, як був пан Алан. Та нема лихого, щоб не вийшло на добре. Після цього випадку ми ніде не бачили ані сліду цього кнуряка». І я певна, що вже і не побачимо. В Ейвольлі життя минає спокійно. Зелені дахи виявилися геть не такі відлюдні, як я страшилася. Хочу взимку почати плести ще одну бавовняну ковдру. У жінки Сайласа Сослоуна є гарний новий візерунок із яблуневими листками. Для розваги я тепер читаю в Бостонській газеті, що її насилає мені небога. Колонку просуди над убивцями. Досі я ніколи не читала таких речей, але часом буває цікаво жахливе місце, напевно, ці штати. Сподіваюся, Ен, ти ніколи туди не поїдеш. Але як тепер дівчата вештуються по всьому світі? Страх та й годі. Я завжди згадую сатану із книги Йова, як він ходив туди сюди, униз і вгору. Не вірю я, що такий був Господній задум для нас, от що. Деві поводиться не зле, відколи ти поїхала. Тільки раз утнув якусь шкоду. І Маріла покарала його, змусивши цілий день носити дорен фартушок, То він пішов і порізав їх усі на клапті. Я його за це відшмагала, а він тоді пішов ганяти мого півня і заганяв до смерті. У моєму домі оселилися Макферсони. Вона вправна господиня і любить усюди наводити лад. Повисмикувала всі мої лілеї, бо каже, що з ними сад має страшенно занихайний вигляд. Ті лілеї висадив Томас невдовзі по нашому весіллі. Її чоловік здається малий і добрий, та вона ніяк не відвикне бути старою паною, от що. Не мордуй себе уроками, і неодмінно вдягай теплу білизну, коли надійдуть перші приморозки. Маріла за тебе дуже хвилюється. Та я кажу, що здорового глузду в тебе стало куди більше, ніж я колись припускала, і що ти десе собі раду. Деві розпочав свого листа з нарікань. Дорога, Енн, будь ласка, не пиши, Марілі, хай не прив'язує мене до поручення на мосту, як ми рибалимо, бо з мене хлопці сміються, коли вона так робить. Тут без тебе сумно, але в школі весело. Джейн Ендрюс серди ніж ти. Вчора я злякав пані Лінд ліхтором з гарбуза. Вона теж дуже розсердилася. І ще сердилася, що я заганяв її півня, і він здох. Але я не хотів, щоб він здох. А чого він здох? Скажи, Енн, я хочу знати. Пані Лінд викинула його свиня, а могла продати панові Блеру. Він хорошого дохлого півня тепер купля за 50 центів. Вчора я чув пані Лінд просила пастора молитися за неї. А що такого поганого вона зробила? Скажи, Ен. я хочу знати. А ще, Ен, у мене є повітряний змій з таким розкішним фостом. Вчора Мікті Болтер у школі розказав мені таку історію, і це все правда, що старий Джо Мозі з Леоном грали на тому тижні ввечері в карти у лісі. Карти лежали на пні, а з лісу раптом вийшов великий чорний чоловік вище і за дерева, і забрав карти, і пень, і зник. З таким звуком, наче то гром гуркутів. Мабуть, вони страшно налякалися. Мілті каже, що чорний чоловік – то був диявол. Це правда? Скажи, Енн, я хочу знати. Пан Кімбол зі Спенсервейла дуже форий і мусить їхати в лікарню. Вибач, зараз я спитаю Маріло, як це пишеться. Маріла каже, що він мусить їхати не в лікарню, а в Божевельне. Він думає, що всередині в ньому змія. А як це, коли всередині в тебе змія? Скаже Ен. Я хочу знати. І пані Балтеш вперіє. Пані Лінд каже: "То все тому, що вона багато думає про своє нутро". Цікаво, мовила сама до себе Ен, складаючи прочитані листи. Якої думки була б пані Лінд про Філіпу? Розділ шостий. У парку. «Що ви сьогодні робитимете, дівчата?» – запитала Філ, з'явившись у кімнаті Ен одного з суботнього пообід'я. «Ми йдемо на прогулянку, до парку», – відказала Ен. «Хоч я мала б лишитися вдома і душити блузку, але в такий день я шити зовсім не можу. Щось бронить у повітрі, хвилює мої кров, а душа співає в всьому сущому». Пальці тремтітимуть і йшов удасться кривий. Отож, у парк, до Сосон. Твоє мий охоплює не лише тебе і Пріссилу. Так, воно охоплює ще Гілберта і Чарлі, і я дуже втішуся, якщо охопить і тебе теж. Але тоді, зжирилася Філіпа, доведеться йти без пари, а це щось нове для мене. Новий досвід робить нас мудрішими і ти навчишся співчувати бідолахам, які незрідка мусять проводити час на самоті. А де ж поділися всі жарти твоїх чарів? О, я так від них усіх втомилася і просто не хочу, щоб вони мені сьогодні докучали. А ще мені трохи сумно, зовсім трошечки. Дрібниці, нічого серйозного. Минулого тижня я писала Аликові і Алонзо, вже вклала листи до конвертів і написала адреси, та ще не заклеїла. А тоді сталося дещо кумедне. Тобто, Алек би зі мною погодився в цьому, а от, Алонзо навряд. Я похобцем витягла з конверта до Алика, так мені здалося, і дописала постскриптум. А тоді відправила обидва листи. А сьогодні вранці одержила відповідь Алонзо. Ох, дівчата, цей постскриптум я дописала до його листа. І він так розлютився. Він переживеться, це, звісно. А коли і ні, то байдуже. Але я не цілий день зажурилася. От і прийшла до вас, мої хороші, розважитися. Бо коли відкриється футбольний сезон, у мене всі суботи будуть зайняті. Я страшенно люблю футбол. Дягатиму на матчі таку гарну шапочку і светер у кольорах Редмонду. Хоча звідалік я і нагадуватиму ходячу рекламу по рукарні. Ен. Н. А ти знаєш, що цей твій Гілберт став капітаном команди першокурсників? «Так, він казав нам учора ввечері», – мовила Прісцила, помітивши, що обурена Н відповідати не збирається. Гілберт і Чарлі приходили до нас у гості. Ми чекали на них і так старано намагалися прибрати геть усі подушки пане Ади. У ту найгарнішу з об'ємною вишивкою я сховала за стільцем. Думала, там вона буде в безпеці. Але ти не повіриш. Чарлі Слоун підійшов до того стільця, побачив подушку, так урочисто витяг і просидів на ній увесь вечір. Пані Ада аж змінилася на виду. Сьогодні вона запитала мене, усміхнено, як завжди, але ох і з яким докором, чому я дозволила гостям сидіти на її подушці. Я відповіла, що не дозволяла, і що ця доля зійшлася докупи з невиправною словнуватістю. А проти цієї комбінації я виявилася безсила. А мене ці подушки дратують, зізналася Енн. Минулого тижня пана Ада вишила їх іще дві. Натовкла і розсіцькувала так, що аж місця на них не лишилося. Їх більше ніде неможливо було покласти, то вона притулила їх до стіни на сходах. Вони щоразу падають, а ми, коли тими сходами піднімаємося чи спускаємося в темряві, то за малим не котимося вниз, перечепившись. У неділю в церкві, коли доктор Девіс виголошував молитву за всіх, на кого читує небезпека в морі, я подумки додала. І за всіх, хто живе в будинках, де аж надміру люблять подушки. Ну от і все. Ми готові. А онде і хлопці свинтарем йдуть до нас. То чи ти пов'язати свою долю з нашою, Філ? Так, але йтимо поруч із Присцилою та Чарлі. Тоді це буде стерпна міра зайвості. Ен, цей твій Гілберт таке серденько. «Але чого ж він повсюди ходить із банькатим?» З обличчя Енн зійшов привітний вираз. Вона ніколи не мала теплих почуттів до Чарлі Слоуна, та він був із Еймолі, і ніхто чужий не мав права гласувати з нього. «Чарлі і Гілберт завжди були друзями», – холодно відказала вона. «А Чарлі хороший, і він не винен, що має такі очі». «О, ні, звісно ж він винен. Мабуть, на коївши жахливе в минулому житті» і тепер має собі ці очі як покуту. Ми із Пріс помстимося йому за це. Будемо насміхатися просто йому вічі, а він нічогісненько і не зрозуміє. Певна річ, безсоромні негідниці, як назвала їх Ен, здійснили свої приязні наміри. Проте Чарлі перебував у блаженному невіданні, гадаючи, що він страшенно гарний кавалер. Коли поруч із ним ідуть двоє таких дівчат, Надто Філіппа Гордон, перша красуня на курсі. Тепер Н буде вражена і побачить, що дехто таки здатен належно його оцінити. Гілберт та Н неспішно крокували позаду. Стежка збивалася і тікала вздовж затоки. А вони тішилися спокійною, тихою красою осіннього вечора по-під соснами в парку. Тиша тут наче молитва. Правда?» – мовила Ен, піднявши лице до ясного неба. «Як я люблю сосни!» – здається, коріння їхнє сягає глибоко в романтичну минувшину. «Яка ж то втіха прийти сюди часом і поговорити з ними. Тут я завжди щаслива». Так серед гір німатних сумовитих, мовчарів дотик, і сосен глицю обриває вітер, а з душ гризоти. Процитував Гілберт. – Поряд з ними так дрібніють наші чистолюбні прагнення. Ти згодна, Ен? Мабуть, коли мене спіткає велике горе, я прийду шукати розради в сосен, замрійно промовила Ен. Надіюся, Ен, що жодне велике горе ніколи тебе не спіткає, відповів Гілберт, котрий не міг навіть уявити горя в житті цього радісного, усміхненого створіння, що крокувало поруч із ним. Він ще не відав, що душі, які можуть сягати найвищих із висот, можуть також і падати найглибші із глибин. А ті, хто найповніше проживає радість, страждають теж найважче і найглибше. Та це, напевне, станеться колись, замислилася Ен. Зараз життя здається келихом щастя, піднесеним до моїх гвозд. але і у ньому, як і в кожнім келиху мусить бути Гірченко, І колись доведеться її скуштувати. Гадаю, мені стане на це сили і відваги. А ще, сподіваюся, це станеться не з моєї вини. Згадаю, що казав доктор Девіс у недільній проповіді. Ті біди, що посилає нам Господь, мають у собі розраду і утіху. А ті, що їх ми завдаємо собі самі, власною зіпсованостю і нерозважливістю, Здолати буває найтяжче. Але в такий день, як сьогодні, не говоримо про біди, адже він призначений для радості. Хіба не так? Якби я міг, то не поступив би у твоє життя нічого, окрім радості і щастя н. Мов Гілберт, тоном, котре ля н явно означав, що попереду небезпека. І це було б нерозумно, — квопливо заперечила вона. Я переконана, що жодна душа не може правильно сформуватися без випробувань та горя. Хоч ми і визнаємо це лише тоді, коли нам цілком добре. Ходімо швидше. Он де всі решта Уже в Альтанці і кличуть нас. Друзі розташувалися на вличкій Альтанці, щоб звідти помилуватися густо-червоним палахкотінням і блідаво-золотими відблисками призахідного осіннього сонця. Ліворуч від них – Пролягав кінгспорт. Його шпилі і дахи мерехтіли в бусковому туманні. Праворуч, мінячи з мідно-рожевими барвами, тяглася до заходу сонця Гавань. Попереду сріблилася спокійна, оксамитово-хладенька вода. А позаду випинався з туману острів Вілляма. Немов велетенський бульдог-охоронець міста. Крізь туман блимав яскравими спалахами маяк, мов печальна зірка. А ген із обрію відповідало йому світло іншого маяка. «Чи ви колись бачили суворіше місце?» – запитала Філіпа. «Я ніколи дуже і не хотіла на острів вілляма, та навіть якби їй захотіла, навряд чи змогла б туди дістатися. Гляньте на бортового, отам, на вишці форту». Він, мов би, зійшов зі сторінок якогось романа До речі, про романи, — відгукнулася Прісила Ми шукали Верес, але, звісно ж, нічого не знайшли Мабуть, восени вже пізно його шукати Верес, — вигукнула Енн Та ж Верес не росте в Америці, правда? Таких місць є лише два на всьому континенті, — мовила Філ Одне тут, у парку, а інше — десь у Новій Шотландії Тільки я забула, де саме Якось тут стояла табором Чорна Варта, славетний шотландський полк. І коли навесні солдати перетрушували солому в матрацях, насіння бересу впало на землю і проросло. «Як гарно!» – відповіла зачарована Ен. «Ходімо додому по Спофорт-Авеню», – запропонував Гілберт. «Подивимося на всі ті розкішні домівки знаних багатіїв. Це найкрасивіша вулиця в Кінгспорті» і живуть там самі лише мільйонери. «О, так!» – підхлопала Філ. Ен, там є один страшенно чудовий будиночок!» «Я так хочу тобі його показати!» «Його збудували не мільйонери. Він там виріс, напевне. Ще тоді, коли Споффорд-Авеню була звичайною сільською вуличкою. Так, саме виріс. Він не був там зведений. Усі інші тамтешні будинки такі нові і з зеркальними вікнами». Мені вона не подобається, а це просто будиночок мрії, та ще його назва, але завжди, сама все побачиш. Вони вигляділи його, щойно вийшли з парку на оточений соснами пагорб. На самісінькій вершині, там де Спофорд-Авеню зливалася з путівцем, стояв невеличкий вибілений будиночок, у трого росли сосни. Турбутливо посплітавши гілля над низьким його дахом. Весь він був уповитий виноградом, і крізь його багряно золоте листя проглядали зелені вікониці, а перед будиночком за низькою кам'яною огорожею розташувався садок. І, попри жовтень, яскріли в садку прегарні старомодні квіти і кущі: глід, чагарниковий полин, лимона вербена, бурячки петунії, нагідки та хризантеми. Від воріт до будиночка пролягла возенька цегляна доріжка, викладена ялинкою. Будиночок і подвір'я, мов би, перенеслися на Спофорд-Авеню із далекого села. Та було в ньому щось таке, від чого найближчий його сусід, велетенський оточений газонами палац якогось тютюнового магната, здавався невимовно вульгарним і грубим. Адже, як зауважила Філ, він був тут зведений А не виріс, невимушений природно І ця різниця впадала у вічі Це наймиліший будиночок, який я бачила Захоплено проказала Ен Я дивлюся на нього і знову відчуваю той самий приємний дитячий біль Він миліший, певний навіть за кам'яничку пане Леванди Я хочу, щоб ти звернула увагу на його назву, мовила Філ Дивися, онде білими лідерами на арці понад тьми. Дім паті, дивовижно, правда? Тим паче тут, поруч з усіма цими сосновими пагорбами, в'язовими гаями та єлівцевими лісами. Дім паті, треба ж таке. я в захваті. А ти не знаєш, хто це паті? запитала Прісила. Паті Спофорд. Я дізналася, що саме так звуть його власницю. Вона мешкає тут зі своєю небогою, вже кілька сот років. Ну, може, хіба трошечки менше. Ен, перебільшення – це ж лише політпиточні фантазії. Мабуть, усе те заможне панство стільки разів намагалося його купити, бо він тепер коштує немалих грошенят. Але Патія не продається за жодних умов. Тут поза будинком є ще й обленевий сад. Там, де мало бути заднє подвір'я. Ми його побачимо, коли прийдемо ще трохи далі. Справжній яблуневий сад на Спофорд Авеню. Сьогодні я мріятиму про дім паті, мовила Ен. Хто знає чому, я почуваюся так, наче і сама там живу. Цікаво, чи випаде нам колись зазирнути туди всередину? Навряд, відповіла Присила. Ен загадково усміхнулася. Так, навряд. Але я думаю, що це все-таки станеться. У мене. Дивне, незбагнене відчуття, чи то радше перечуття, що ми з домом паті ще познайомимося ближче. Розділ сьомий. Знову вдома. Перші три тижні в Ретмонді здавалися нескінченними. Решта ж семестру промайнула, мов на крилах вітру. І ось не встигли студенти ще й уговдитися, як на них уже чекала підготовка до зимових іспитів що їх усі вони згодом більш чи менш успішно склали. Честь бути першими з різних предметів розділили між собою Енн, Гілберт і Філіпа. Прісцила склала іспити причудово, та й Чарлі Слоун здобув непогані оцінки, задерши кірку так, мов без усіх предметів мав найвищі бали. «Аж не віриться, що завтра у цій порі я буду вже в зелених дахах», казала Енн, Увечері напередодні від'їзду. Але це правда. А ти, Філ, будеш у Булінброку з Алеком та Алонзо. Я за ними скучила, визнала Філ, надкушуючи шоколадну сокирку. Вони гарні хлопці. А ще в мене там ліку не буде танцям, виїздам і різним усіляким розвагам. Ніколи не вибачу вам, королеву Анну, що ви не їдете зі мною. Твоє ніколи, Філ, означає рівно три дні. Так мило із твого боку було запросити мене. І я сама охочу поїду в Болінброк, але не зараз. Цього року мушу поїхати додому. Ти не уявляєш, як я всім серцем прагну знов опинитися там. «Нутно ж тобі там буде», – зневажливо проказала Філ. «Рашчо двічі зберуться місцеві вишивальниці, і всі старі пліткарки потякатимуть про тебе вічі і поза очі. Ти помреш там від самотності, дівчинко. В «Ейвонлі?» – щори засмінялася Ен. Їдьмо зі мною, і матимеш незабутні канікули. Болінброк гинутиме за тобою, королево Анно. У тебе такі розкішні коси, і вошуканий смак, і все-все. Ти така не схожа на інших. Матимеш там нечуваний успіх, і я погріюся в променях твоєї слави. Не ружа, та пубіля ружі. Їдьмо зі мною, Ен. Змальовані тобою світські радощі, надзвичайно спокусливі, філ. Але я протиставлю їм зовсім іншу картину. Я їду туди, де чекає на мене старий фермерський будиночок, колись зелений, а тепер сіруватий, оточений голими і безлистими яблуневими садами. А побіля нього жебонить струмок і росте смерековий ліс, де чути, як грають на арфах дощі і вітри. Є там і ставок, узимку сумний і замислено сірий, а в будиночку двоє літніх жінок, одна висока і худа, інша – латка та низенька. І двійнята, бездогануча Мнадора і Деві, котрого пані Лінд вважає за кару Господню. Є в мене там і своя кімнатка на піддащі, де витають мрії і стоїть ліжко з великою пухкою пириною, що після матраца в пансіоні для мене буде справдешньою розкішю. «Що ти на це скажеш, Філ?» «Звучить страхітливо нудно», – скривалася Філіпа. Я забула додати ще один найголовніший штрих. «Там буде любов, Філ. Щира, ніжна любов, якої не знайти мені більш ніде в цілім світі. І вона чекатиме там на мене». Це перетворює мою картину на шедевр, правда ж? Хай навіть барви на ній і не на надто яскраві. Філ відсунула коробку із сокерками, мовчки підвелася, підійшла до Н і міцно обійняла її. Н, я хочу бути такою, як ти», – серйозно мовила вона. Наступного вечора на залізничній станції в Кармоді Н зустріла Діана. Додому вони їхали вдвох, попід глибоким, темним зоряним небом. Зі стежини, що вела до зелених дахів, видно було святковий і радісний будинок. Світло мерехтіло в кожнім вікні, його відблиски розтинало сотінковий морок і на темному тлі лісу привидів баграніли полум'яні квіти. А на подвір'ї палахкотіло веселе багаття, довгруж якого витанцьовувало двійко веселих дітлахів.